Славко одбіг назад, оглянув те місце, де він ховався вночі, похнюпившись, сів на пеньку. Ось сліди від його колін. Покопир мох. Тут він почув дивний приязний голос. Чому ж тепер його не чути? Може, бабуся зникла, пропала, полетіла до свого таємничого світу? А може, вона й досі тут, але не видима? Хлопець прислухався. Ніч чи Черк. Ледве чутно дихає древній ліс, вдихає сонце, блакитне повітря, а вдихає дивні пахощі квітів, міцний дух грибів та моху, запаморочливий аромат прілого листя. Уже не страшно хлопцеві в чортовій долині, тільки боляче на душі смутно, спустошено, ніби він втратив щось любе, невідшкодоване, безповоротне. Він лежав на вогкому килимі, Томував гіркі почуття, Дивувався сам собі. Над ним схилився на тонкій стеблині Блакитний дзвіночок. На його пелюстки сів золотавий метелик, Склав розтяцьковані крильцята. Славко обережно взяв його на долоню, Підняв. Метелик знявся і круто полетів вгору. Кільцями, кільцями, поміж старими деревами Аж поки не заблищав іскрою у променях сонця і пропав у високості. Отак, як цей метелик пропало його видіння, нічого не було. Були втома блукання галюцинації. Мара. Він ліг на муху заснув і бачив сон, а потім напівсон півсони плентався додому. Буває така хвороба людина спить і десь вештається. Лунатиками називаються такі хворі. Може, і з ним таке? Ішов, ішов з карані, а отямився аж біля тину. І на ходу йому верзлося... Добре, що нікому нічого не сказав. А то сміялися б глуму на кілька років у школі. Славко рушив назад, вибрався з долини... Ішов через карань, перебирався болотом втомлено, втративши цікавість до краси, до ласки літнього дня. Хрипко й огідно скрикували чайки над ним, на то витріщали скляні очиськи потворні жаби, сидячи на купинах. Сина, що кидав погляд, хлопчина набирало для нього неприємної ознаки. Все блякло перед чоклонськими чарами тривожного видіння, яке лишало такий глибокий слід у серці. Треба забути його, викинути з пам'яті. Мара-марою, а попереду навчання, шостий клас, друзі, безліч днів життя, яке лише починається. Викинути. Славко раптом зупинився, ніби вражений блискавицею. А потім, що замість того? Не шукати вже чуда цвіту папороті? Не слухати казок, вважати їх побрехеньками? Нема більшої сили, ніж вогняне любляче серце, та ще й таке, яке кохається в казці. Хто це сказав? Довкола голови обписала тугу спіраль чорноластівка. ластівка. Може, це вона прошепотіла? Це ж слова чарівної бабусі, як гарно сказано, а він забув. І готовий був викинути чари з душі, з пам'яті. Хіба так діяли казкові герої? Хто прямо піде, коня втратить, і сам пропаде. І вони йшли прямо туди, де все пропадало. Чому, чому туди? Щоб повна казка, щоб ніякої надії на звичайне, зручне, відоме. Славко окинувся бігти назад. Стрибав по купинах, ніби заєць, Зривався в болото, Брьохався у воді, Але не бентежився тим, А сміявся, весело і щасливо. Щось сталося з ним, Щось невловимо війшло до серця, Ніби промінь ранкового сонця У сутінки ночі. Він повернеться до лісу І чекатиме. Аж до ночі Неодмінно діждеться чуда. Воно має статися, Він хоче казки, Хай вона прийде, хай обів'є його чоло, ніби ця ніжна ласівка, що покидає Славка, а кружляє довкола. Може, вона теж із казки? Чому все так змінилося? Чайки вже не стогнуть